Good evening, it is still not safe to gather with people. You must remain in lockdown and refrain from gathering for your protection and the safety of those around you. The experts who you give your power away to estimate that it'll be safe to gather with people again in about seven generations from now. And we have many other breaking news stories for you today. In a remarkable feat, the Moderna vaccine trials have shown the vaccine to be 94% effective in preventing COVID-19 symptoms. This is just what we in the world needed to hear. Almost as remarkably, COVID-19 has been shown to be 80% effective in preventing COVID-19 symptoms as 80% of infected people simply don't have any symptoms. But for the individuals who do not receive a COVID-19 infection to protect them from COVID-19 symptoms, the vaccine is looking like a powerful pathway at preventing COVID-19 symptoms for them. It's without a doubt the most reality-based breakthrough a company has ever shown on their own product. In other news, you don't know anyone who's gotten the flu or a cold since last February. Do you? Right?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 we're born. Idag så är det torsdagen den 17 december 2020 och vi samlade Patrik och jag och Martin och vi har en gäst idag som heter Linda Karlström. Välkommen Linda! Tack så jättemycket. Mm. Hej Linda, välkommen. Ja. Tack. Uh -huh. Och eh, vi har ju precis då tittat på de här tre delarna från SVT eh, dokument inifrån som heter Vaccinkrigarna. Och eh, ja, vad har, vi för eller vad har du för refle reflektioner kring dem eh, Linda efter att ha sett dem här nu? Ja, vad ska jag säga? Alltså SVT:s agenda är ju helt klar ända från första början. De har ju aldrig haft någon ärlig avsikt att försöka vara sakliga och opartiska. Utan det är ju helt uppenbart att de från första början strävar efter att karaktärsmörda mig. Och vi kan säga så här: den delen av befolkningen som inte vågar Se sanningen i vit ögat. De har säkert köpt det här karaktärsmådet. Det tror jag. Men en väldigt stor del av befolkningen så upplever jag som vaken. Och de vaknar mer och mer. Och jag har fått så otroligt mycket positiv respons efter de här tre avsnitten. Så att jag är helt överväldigad. Alltså jag hade aldrig vågat tro att så många hör av sig och tackar mig och säger att jag är en hjälte. Jag ser inte alls mig själv som en hjälte men, men många tycker liksom att fortsätt, fortsätt vi stötta dig och, och du är så modig och sådär. Så, där. så att det, det är ju lite blandade känslor. Dels har jag den här, den här enorma stöttningen som jag upplever. Men sen så tycker jag att det var så fruktansvärt fult av SVT det de gjorde. Hur de. Um, Liksom med dolda kameror när vi sitter på olika kaféer ställer frågor för att få mig att prata om ämnen som inte alls har med sakfrågan att göra. Och så använder de det sen för att få mig att framstå som en galning helt enkelt. Så att ja jag hoppas ju att tittarna ser igenom det här. Det finns ju självklart de som inte alls ser igenom det men i så fall tycker jag ju att det verkliga problemet ligger hos dem som väljer att tro på den här propagandan som SVT pumpar ut. Mm. Mm. Nej, men jag, jag, jag håller med och, och jag menar, jag, jag har tittat på de här tre programmen nu också. Och, och jag menar, det som, det som är bra med dem, det är ju det att de, de visar ju att den här rörelsen finns till svenska folket. För det är säkert många som inte. Som inte vet ens att det finns någon, några vaccinkritiska människor. Men det vet de nu. Men sen är det ju... Jag menar, det här var ju ett rent eh, propagandaverk då. En sak som jag reflekterar över som jag tycker är så intressant också då. Det var ju en, en sak som vi pratade om. Eh, vi hittar ju en fantastisk bok om propaganda. Vad är den heter Martin? Du som är så mycket bättre på... Eh, den ja. här, han heter äh, Chack, Chack Elul heter han. Chack Chackelul, ja. Mm. Och vad är det boken heter? Den heter Propaganda. Den propaganda heter den kort och gott, ja. Mm. ja. Men den beskriver ju liksom mycket de här teknikerna då. Och, och en sån här teknik då, det är ju det att man ska, man ska använda sig av känslor. Så, det, det, när, man, när man ska övertyga, då. Och sen så ska man alltid, eller man, man, man kan gärna. Eh, anklaga då oppositionen eller fienden för precis det man gör själv. Ja. Mm. Och, det, och det var ju ett återkommande inslag i det här för att de framställer hela tiden eh, den här eh, de var vaccinkritiska och, och du och Linda och han... Eh, Uh, nu kommer jag inte vad han heter. Uh, just det, precis. Mm. Eller, och och, och, och Polly, de här. Då, som de, de, liksom, de drevs av känslor va? och inte yeah. rationalism. Men det enda de hade själva, uh, som jag det, det, var ju, det var ju känslomässiga argument mm. och det här att, att vacciner är bra och effektivt och att det är jättefarligt om, om, om inte alla, alla barn vaccineras hela det, det framställdes liksom bara som ett axiom va, det, det mm. frågasattes aldrig utan eller man, man presenterade i alla fall ingen fakta liksom kring Nej. detta då, Nej. utan det, det var självklart och sen så var det ju hela tiden känslor då och, och sen så är det ju, men jag förstår ju det varför det är så eftersom jag har efter eh, när, när vi intervjuade dig första gången Lidde, i den här podden så jag menar jag har, jag har ju tittat på medicin i, i väldigt många år men det här med vacciner visste jag inte riktigt vad, vad jag skulle tro om det men, men eh, i och med att vi skulle ha dig på programmet så började jag läsa på om detta och då, och då förstod jag ju ganska snart att men Jesus det är ju inte alls så att man har att vacciner är effektiva och säkra det här mantrat som man upprepar då. Mm. Utan det finns ju ingen, inga det finns ingen vetenskap som visar det. Utan det, det är en bild som man har etablerat genom att säga det <laughs> många Exakt. gånger. Mm. Mm. <laughs> ja. mm, precis. Jag upplevde också det här programmet. det var otroligt färdigtuggat. Det var liksom det lämnar inga utrymme för tittaren själv att fundera och, och bygga sig en slags egen uppfattning om vad som verkar trovärdigt. Utan det här var färdigtuggad mat serverad på bricka bara. Så här är det. De här har fel och de här har rätt. Sanningen är så här. Falsarierna sprids av, av vaccinmotståndarna och så vidare. Så att, att jag tycker att de, de nedvärderar publiken på ett väldigt flagrant sätt när de gör så här. För det är som att de tror att folket själva inte alls har någon tankekapacitet. Mm. Och just det här att de då ska, ska se sig tvungna att gå till argumentum ad hominem för att överhuvudtaget kunna försöka misskreditera mig. Att det säger ju också en hel del. Varför inte använda sakargument istället? Varför inte diskutera forskning? Mm. Mm. Nej men precis de, men, men, men så är det ju då för att, Ja och de vet väl Kanske det själva då att Om man sätter sig in i, i, i Vaccinfrågan Och tittar på båda sidor Jag menar då Då kan man så att säga inte Försvara vacciner Vetenskapligt och sakligt va? Och, då, och hur ska man göra då Jo men då får det ju bli De logiska fallasierna då Ad hominen det är ju den vanligaste och sen så är det ju det här att, att, att äh, åberopa auktoritet då. Mm. Då väljer man ju ut de auktoriteter som, man, som, som äh, argumenterar för det man själv tycker då. Som, mm. som äh, Anders Tegnell då äh, vars äh, fru tror jag är äh, högt uppsatt i något läkemedelsföretag <laughs> och så vidare mm. Mm. Uh, och uh, Ja, nej, det. är. Uh, uh, ja. Ja, de har ju kopplingar till varandra Men En sak mm. jag tänkte på var ju hela det här mantrat att de hänvisar till vetenskapen säger annorlunda och vetenskapen säger sig. Mm. <coughs> och där har ju faktiskt också alternativmedia en, lite jobb att göra för att uh, ja, inför det här programmet så tog jag reda på lite om det här press och. och Prestödsnämnden, de har, har ju delat ut nytt eh, prästd Nu i eh, december Och då var det ju vissa som fick och vissa som inte fick Och där ibland var det ju då News Voice Som inte fick prästöd. Mm. Och eh, i den här eh, Uttalandet Från prestödsnämnden så, så stod bland annat att de inte hade skrivit Artiklar på ett vetenskapligt eh, med, med, På begrundad vetenskap Och att de hade Antivax eh, Information och på dessa grunder, Aha. då så, så nekar de eh, Newsvoice, det här prästöret, som de i övrigt. Och de uppfyller ju eh, kriterierna på de andra planen, utan det var ju innehållsmässiga kriterier som de inte uppfyller då. Mm. Mm. Eh, och det här kan ju då vara eh, en liten kanariefågel och, och, och tänka sig att de som kommer att nå ut väldigt mycket även inom alternativmediasfären och får. Det här pressstödet, de måste ju förhålla sig till de här reglerna, att de inte kan eh, kritisera vetenskap på det sättet som vi gör här i Radio Kibon bland annat. Och därför så blir det ju inte så här stort som det behöver bli, för att vi behöver ju, vi behöver ju tänka själva, som du ofta säger själv Linda, då, att, mm. och lita till vårt eget sunda förnuft istället för att eh, hänvisa till experter och så. Mm. Precis. Jag håller helt med och, och det finns ju en enorm risk i det här med det här pressstödet att de börjar ha de här kriterierna. Att de ger inte pressstöd om man skriver någonting vaccinkritiskt. För att, alltså det, det säger ju sig själv då att ja vill man ha pressstöd så då kan man inte skriva vaccinkritiskt. Men vill man nå ut till väldigt många och växa väldigt stor som, som en tidning då. Då blir man ju ekonomiskt beroende av det här presstödet. Vilket ju gör att då sållas man in i den här follan som bara skriver halvsanningar i bästa fall. Eller kanske också sanningar givetvis. Men man skriver inte alla sanningar. Man skriver inte om alla ämnen. Så att det är ju oerhört tragiskt tycker jag att presstödet har liksom, börjar ha det som kriterium. Att man inte får skriva vaccinkritiska artiklar. För det finns oerhört mycket forskning som är vaccinkritisk. Så det är väldigt lätt att hänvisa till vetenskapliga studier. Mm. Mm. Nej, och det, och det här är en utveckling som har gått väldigt fort eh, och på flera olika plan men där däribland eh, vaccinkritik för att jag har ju kunnat konstatera det när man börjar titta lite bak så här att eh, både Expressen och Aftonbladet och andra tidningar då i, i samband med eh, svininfluensan eh, för tio år sedan då var det ju väldigt många som blev vaccinskadade. Det var ju 400 bekräftade eh, narkolepsifall. Och sen finns det ju naturligtvis ett stort mörketal och det diskuterar man ju då hur stort det är. Men eh, ett, ett antal hundra till som, som, som fick eh, kroniska skador av det här vaccinet och sen är det förmodligen en massa andra som har haft eh, diffusa symptom. Där Däribland jag själv tror jag. Jag var väldigt trött och konstig efter den vaccinationen minns jag för då, då var jag fortfarande hade jag inte fattat någonting om det här med vacciner. Då. Men hur som helst då, då fanns det ju ja, i alla fall några artiklar i de här tidningarna som dels där man så att säga redovisade då, det var personliga berättelser av de som hade råkat ut för de här vaccinskadorna och men, men det har man ju sett nu att nu är det ju fullständigt nu är det ju så här alltså nu får man inte skriva tydligen någonting negativt om vacciner längre då. utan nu är det fullständigt ett diktat där då från pressstödet. Det, ja. det är lite roligt. Vi kan gå in och läsa på myndighetens hemsida hur de skriver med kliven tunga. Då, då står det bland annat om verksamheten. Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och till, tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier uh, ja, det bara där då kan man ju Genom deras avslag till en kan man ju tolka det som att de vill att alla medier ska tala med en och samma röst och säga samma yeah. sak. För att då, då blir det ju sanning hos människor. För har man inte hört om en alternativ åsikt så, så vet man ju inte om att den existerar. Och eftersom de har den största bandbredden eller kan ha ut det mest människor så, så blir det som de flesta omkring oss går och tror då. Mm. Mm. Det är helt ja. sant. Jag tycker de där, de där kriterierna låter ungefär lika vackra som de här pressetiska reglerna då som ska gälla för, för, för radio och tv. Väldigt vackra ord men de levs ju inte alls upp till men som, som SVT borde ha levt upp till när de gjorde den här sändningen. Så mm. det är vackra ord på papper men den här praktiska efterledningen den är ganska skral. Mm. Och det är ju hela tiden det att de anklagar andra för det de just håller på med. Och det är ju ett väldigt effektivt mm. propagandamedel och det får vi inte glömma eh, att, att det är. Eh, och det, Nej. Ja, mm. Om man tänker på de här SVT-journalisterna som, som valdraffar mig så att när de avslöjar sig så det enda de höll på och skrek till mig det var ju att du ljuger ju bara Linda. Du ljuger ju. Du ljuger ju om allt. Och jag hade ju varit fullständigt ärlig från början till slut med dem. Men de hade ljugit för mig ända från första början. Mm. Så att, och så sitter de då och anklagar mig för att ljuga. Så att jag tyckte det var ett riktigt, riktigt skolboksexempel på det här att man anklagar andra för det som man gör själv. Mm. <laughs> Nej, det måste jag säga, Linda, att du skötte dig fantastiskt i den situationen. För jag tror att det de ville provocera fram då som blir bra på bild, mm. eh, som blir bra framför kameran, då. det är ju ett liksom breakdown, ett, mm. eh, ett, ett utbrott från din sida. Och det hade ju varit fullständigt berättigat i det, i det läget. Mm. Men det enda du gjorde, det var att gå ut och, och, och smälla igen dörren lite hårt. Mm. Och ja, Jösses, alltså vilken själv kontroller i det läget för jag måste förstå jag, jag menar jag tänker på det också liksom hur, hur och det, det måste väl på, på sätt och sättvis var skönt nu när, liksom när, när, när de har kastat all skit de orkar på dig men liksom hur har det känts här för att jag menar, du har ju blivit an, du, du har ju blivit angripen som privatperson i din liksom, för att du har eh, agerat med omtanke om dina medmänniskor i många år kring den här frågan för du har ju sett någonting som, som, som uh, ingen annan har pratat om och så har du velat prata om detta och informerat människor och det här är liksom vad du har blivit utsatt för mm. hur, uh, hur är tankarna kring det nu? Liksom vad, uh, hur, hur känns det? Eller är det en sån här journalistfråga? <laughs> så. Nej, alltså jag, jag säger så här uh... Det absolut värsta med hela den här historien, det är just det här sveket från äh, mänskligheten. Det, det låter, alltså, De här är inga representanter för mänskligheten, de här valdraffande journalisterna. Men alltså, det är just, det, ska jag säga, att man kan bedra en annan människa medvetet och illvilligt på det här sättet. Alltså det, det, det satte hela min världsbild i gungning för jag har ändå alltid utgått från att folk som söker den här personliga kontakten som presenterar sig och uppger sitt syfte de försöker åtminstone efterleva det de säger. Även om jag vet att systemmedelsjournalisterna säger att det ska bli en objektiv artikel. De tror själva att det är en objektiv artikel de är på väg att skapa. Och det beror på att de har för lite insikt i frågan och för lite kunskap. Så att, att utgångspunkten, vill jag ändå tro, att har varit välmenande. Men så kommer det sådana här människor som ljuger om allt. De ljuger om sitt namn, de ljuger om sitt syfte, de ljuger om vad det är de vill mig. Så att när de hade avslöjat sig så för en liten stund så blev jag ju liksom paranoid. Jag börjar ju tänka på alla möjliga människor som jag upplever som mina vänner. Och tänkte, men tänk om dem också har lurat mig. Och tänk om han och hon. Och, och vem är den här människan som, som skickar mejl till mig. Och vågar jag svara i telefon nu? Eller och kommer det liksom en brevbomb på posten? Alltså plötsligt så, så kände jag mig som en så här obehagligt misstänksam människa. Och det är inte alls jag i grunden. För att i grunden så, jag avspeglar ju min egen så att säga alltså, jag tycker ju att folk kan lita på att jag är ärlig för jag är en väldigt ärlig människa och just därför så förväntar jag mig att andra människor också ska vara ärliga mot mig mm. så att, att att bli bemött på det här sättet att bli lurad så på det här sättet det, det satte på något vis hela min världsbild i gångning och, och det har varit det jobbigaste med alltihopa Mm, mm. Att, att se sig själv i tv-rutan när man blir som felaktigt presenterad och, och, och ihopklippt och missvisande och tittaren har ingen aning om under vilka omständigheter man har sagt det ena och det andra och vilka frågor man har fått och så vidare. Det är klart att det också är jobbigt men det, det har faktiskt varit ännu jobbigare att, att uppleva det här hur människor, illasinnade människor vill dra ner in i fördärvet. Och har ett upplägg från början till slut. Jag är helt ärlig, tror på dem och de skådespelar konstant. Det här var det hårdaste slaget. Mm. Mm. Men det, äh, äh, så efterhand så kanske det också är en äh, nyttig erfarenhet. För att äh, man utgår ju ofta från sig själv, sina egna erfarenheter då kanske mm. man aldrig har upplevt att någon person har betett sig så här mot en. Och allra minst de som sitter högst upp på tronen och eh, drar alla trådarna om man säger så. Mm. Eh, och det finns ju faktiskt människor på den positionen som, eh, som inte bryr sig om oss eh, ett skit. Utan de har eh, onda avsikter. Och då är det precis på det här sättet man kan agera. Och det är det som många människor kanske behöver få in eh, i sitt tänkande. Att det faktiskt finns människor som vill andra människor illa medvetet. Mm. Uh, mm, ja. Exakt mm. jo. jo, alltså snacka om att jag har fått lära mig Det här den hårda vägen mm. Det har jag Och sannolikheten för att ena samma person Ska bli valdraffad två gånger Lär väl vara ganska liten Så att jag, jag Jag upplever det så här Nu har systemmedia tömt sitt vapenskåp Mot mig Nu har de slängt alla sina tyngsta granater liksom, Nu har de ingenting kvar längre mm. Så att om, om, jag, om jag inte viker mig nu och kryper ihop in under sängen och gråter av skam och rädsla för systemmedia. Så då har de ju egentligen misslyckats totalt med det de hade föresatt sig. Mm. Och eh, jag står på mina ben fortfarande. Jag har faktiskt inte krypt ihop någonstans under någon, någon säng. Och jag får enormt mycket pepp av medmänniskor. Och så mycket vackra, fina mejl, äkta handskrivna brev um, fina kommentarer på min sajt. Jag har aldrig förr fått så mycket positiv respons som nu. Så att det hjälper ju mig att återfå tron på medmänskligheten. Mm. Absolut. Och det, är... Och det är så, ja, det är så mm. grymt bara att 9 um, av tio människor tror jag faktiskt att är snälla och, och vill väl och, och har välminnande syften, men att den här ena människan då ska förstöra för alla de här andra. För nu känner ju jag att nu bemöter jag ju alla med en viss misstänksamhet. Och det känns så himla fel att bemöta ärliga välminnande människor med en initial misstänksamhet, men det beror ju bara på det här som SVT har gjort mot mig. Den här lilla procenten av befolkningen som har den här elviljan som SVT har. Har visat att de har. Mm. Det är samma som när man har en skolklass. Och eh, liksom måste, måste skippa roliga timmen. Därför att en enda elev bråkar så himla mycket i klassrummet. Och sen får resten lida. Det känns lite på det viset. Så att, men men alltså, alla ni som lyssnar och som har skickat mig. Så väldigt mycket positiv respons. Tack för den. Det betyder jättemycket för att det hjälper mig att komma upp ur det här. Den här mörka gropen som SVT liksom har försökt putta mig ner i men jag, mm. jag, jag låter mig inte tryckas ner dit. Alltså, jag, jag tror det finns en törst där ute hos människor också att, att någon verkligen står på sig efter att de påhoppade efter sånt här drev. Och du är ju i liten annan position än, än som man kan definiera verkliga makthavare eller sådana som har en position mm. innan, inom etablissemanget där de lyfter lön mm. från antingen skattebetalare eller... Eller de här mediehusen då. För att då, då har de ju en födkrok som de är väldigt rädda om. Och då kan ju de förnedra sig på alla möjliga vis. Efter att ha sagt någon plump kommentar som kanske många håller med om då. Så får de ja, förnedra sig. Men du behöver ju faktiskt inte göra det. För att du, du lyfter ju ingen lön av de här. Utan du är, en, du är hemma med dina barn och gör det här på fritiden ideellt. Mm. Och är då med, ut, ut efter sanningen. Så att ja... ja. Precis. precis. Nej, de, de kan inte ha någon legitimation ifrån mig. De kan inte hota mig att om om inte görs sig eller så eller säger sig eller så, så så avskedar vi dig. Utan jag, jag är min egen privatperson och det känns som en enorm befrielse att, att inte vara bunden av andras normer. Mm. Nej, precis för att det är väl den, den reaktionen som, som. Precis som du säger, Martin, som alltid brukar komma då när man. För, för, ja, man har ju sett det några gånger då när man vill knäppa någon på näsan då så, så hittar man något kompromitterande, något flera år eh, gammalt inlägg på något forum eller någonting ja. <laughs> och så gör man en jättestor sak av det mm -hmm. och så får eh, den här personen eh, löpa gatlopp då och mm. eh, göra avbön mm. för de här sakerna. då så att, ja. Men, Och jag tänkte på det också alltså, i det här eh, jag, jag kommer ihåg jag, jag gick en utbildning för många år sedan när jag fick lära mig ett intressant eh, begrepp som, som heter gruppknäpp. Och det är när ett, ett, ett brottsligt eller omoraliskt beteende normaliseras inom en grupp. Så till den grad att gruppen tror att det här är okej. Okay, och det exemplet då som, som gavs då, va, det var att man hade några exempel på parkeringsvakter. som De systematiskt tog några lite parkeringspengar och delade upp med sig själva då. Men så småningom så kom arbetsgivaren på det här och polisen polisanmälde dem för brott då naturligtvis och det var inga problem med bevisning och så vidare och de blev fällda. Men då så kontaktade de facket och ville ha kvar sina jobb då trots att de, de hade ju begått ett brott då. De hade liksom inte förstått det här då att de gjorde ju faktiskt någonting som man inte fick lov att göra i den som är helt oacceptabelt då va? Och jag kan uppleva det som att det är väl det som, som SVT och de här journalisterna och egentligen hela vår klick på något sätt befinner sig nu på något sätt. Att de, de tror liksom, alltså de har ett, ett sånt här beteende, liksom hur de vet hur man ska manipulera och hur, hur de olika medier hur, liksom, hur de olika meningarna samarbetar liksom när man ska göra en sån här häxjakt och och. Eh, men, men, ja, men det, och det jag tror de har hamnat i nu också då, det är ju det att eh, på grund av den här rådande situationen då att, och att det har blivit värre och värre under de senaste åren så har det ju vuxit upp väldigt mycket alternativmedia och, och, och till och med helt oberoende media då för att mycket av eh, alternativmedian har ju pressstöd då det är ett problem. Va? Eh, så att jag menar de har inte eh, De har ju inte Informationsmonopolet längre va Så att i, i, när de gör en sån här sak va Jag menar då kommer ju din Version ut Linda och, mm. Som berättar hur, hur Jävligt de har agerat i det här va mm. Och de har ju brutit alla pressetiska regler som finns då. Men de har tyckt att det har varit värt det. För det här har varit en väldigt viktig fråga då. Att hålla locket på tror jag kring det här med det vetenskapliga läget kring vacciner. då. Va? Mm. Så de har tyckt att det har varit värt det. Och hade det varit i en situation tidigare så ja du hade kanske kunnat anmäla dem till radionämnden. Och så hade man kunnat läsa upp någon liten dementi som inga människor hörde. Mm. Om hur det egentligen var då. Va? Hur det här gick till. Men det tror jag inte är, är, är situationen nu. Va? Så att jag tror att de har inte fattat de här gammalmedia, eller vad man ska kalla dem att, att vi befinner oss i en helt annan, ett annat medielandskap. kanske man ska uttrycka det som nu. Mm. Nej, jag tror faktiskt det ligger mycket i det du säger. Och jag har ju märkt nu alltså, hur det sprids. Alltså hur alternativa medier snappar upp det här och är intresserade av att göra intervjuer med mig och, och det här, få ut det här budskapet om hur statstelevisionen har agerat. För det är ju trots allt deras skattepengar som går till det här, den här smörjan. Mm. Så, att, så jag känner ju verkligen att det finns oerhört många plattformar att, att, att stå på för att få ut sanningen så att säga om hur det här har gått till och det är ju väldigt betryggande för mig. Jag tänkte, hörni, jag ska läsa upp för er. Det var någon som hade skickat ett brev till SVT och ställt frågor till det här dokumentärfilmsteamet. Hon hade ett väldigt långt brev med många frågor, men exempelvis så här. Det som engagerar i säg vaccinfrågan är det all, är, eh, oftast privatpersoner som har läst på oerhört mycket för att veta vad det talar om. Tusentals timmar har spenderats för att läsa studier, rapporter och officiell statistik för att förstå hur allt hänger ihop. Som grävande journalister har ni gjort det jobbet. Vad kom ni fram till då? Hur kan ni veta att det påstår något som är felaktigt? Att behöva ta till wallraff mot privatpersoner är oerhört beklämmande. Att hänga ut privatpersoner i SVT vilka inte har gjort något straffbart är förnedrande. Att förlöjliga föräldrars oro och förminska de som försöker granska makten är en beklämmande utveckling. Det är ni som är journalister som ska göra detta jobb. Hur skulle du själv reagera om någon gjorde så emot dig? Och Sen är det ett långt brev som fortsätter och SVT svarar är väldigt intressant. Jag gissar att det här är ett standardiserat svar som de skickar ut till alla de kritiska mejl de får. Men jag tänkte att vi kanske kan reflektera lite kring det här. Nu läser jag bara upp mm. de två sista styckena som de har svarat. Mm. Det vi har träffat sitter på en maktposition inom antivaccinrörelsen. Den främsta vaccinmotståndaren i Norden har vi följt i över ett och ett halvt år och hon var tydlig med att hon inte ställer upp och intervjuer med Sveriges Television. För att kunna komma henne nära och förstå hennes drivkraft och verkligen kunna ta henne på allvar så såg vi att vi behövde utge oss för att vara några andra. Valraff är en metod som kan användas för att avslöja allvarliga missförhållanden eftersom det annars inte varit möjligt. Vi har hela tiden följt de svenska regler och lagar som finns för journalistisk verksamhet. Jag tänkte pausa där. Och så tänkte jag fråga er, alltså vilka tycker ni att man kan anse vara de här allvarliga missförhållanden som de menar att de nu har avslöjat och som de var tvungna att avslöja genom vallraffning? Ja du Linda, jag kan inte komma på några missförhållanden som har avslöjats. Nej, nej. nej det är ju fullständigt, fullständigt absurt. Och, och, och just det här då att man utmålar eh, vaccinrörelsen. Eller så att säga den vaccinkritiska människor som... Ja, just det. Mm. ja. Som, som makthavare eller som alltså, ja, nej det, det är mm. nej alltså antivaccinrörelsen som de kallar det de har ju alltså den så kallade rörelsen, det låter ju som att vi skulle ha någon organiserad rörelse det finns det ju inte mm. men den har ju vuxit sig så pass stor så att den har ju börjat utgöra ett hot mot den verkliga makten Mm. Och det är ju mm. det som är problemet, mm. att vi börjar utgöra ett hot. Ja, äm, <kör> så här skriver de vidare. Linda Karlströms familj och egna erfarenheter är en viktig del av hennes argumentation. När Linda startade sitt kampanjarbete så höll hon sina möten hemma och en av hennes metoder för att komma i kontakt med oroliga föräldrar är att sälja in sig själv som en citat vanlig hemmamamma. Det tyckte jag vi kan reflektera lite kring. Mm -hmm. en, av hennes, en av hennes metoder är att sälja in sig själv som en vanlig hemmamamma. Ja. <laughs> det, det, här, det här alltså när jag såg det här. Så tänkte jag att hit. Dels så har kritiken mot mig i huvudsak bestått av att ja, men du är ju ingen medicinare. Du har ju ingen sjukvårdsutbildning. Du kan ju inte stå här och uttala dig om saker som endast läkare kan veta. Mm. Så att, att tro inte att du kan komma med någonting. Nu hade de alltså droppat det. Och nu hade de istället börjat, börjat svänga sanningen mot mig. Alltså att jag är en vanlig hemmamamma. För nu har jag börjat tydligen sälja in mig själv som en vanlig hemmamamma. Ja, nej. Det, det, alltså, ja, nej, det, det är ju jättemärkligt. Alltså, för att jag menar, det var ju ett, ett av de här... Ja, det är ju en logisk fallasi naturligtvis. Då, och en, en sån här propaganda anklaga motståndaren eller för, för det man själv håller på med. Men det var ju det här att de sa att ja, men, du Linda kan ju inte... Prata om sådana här saker. För du är ingen expert. Mm. Men jag menar det du gör det är ju att du, du återger vad andra experter i den här frågan säger. Mm. Och sen så gör ju då de här journalisterna, SVT-journalisterna, precis samma sak. De är inga experter. Men de återger vad andra experter säger som har en annan syn på den här frågan. Ja, det, precis. Ja. Mm. Men nu är du då. Ja, hur, ska man, hur ska man tolka det här då? Är du då en expert på den här frågan? Eller en. en ja, och det är. Ja. Det, det, ja, jag får inte ihop det. Nej, nej <laughs> det typ får inte Och det här med att, att sälja in sig själv. Alltså, på vilket vis säljer jag mig själv? Jag menar, jag, jag tjänar ju inga pengar på det heller. Så att, och, och, är det bättre om jag ljuger då? Är det bättre att jag låtsas vara någonting annat än det jag är? I, mm. Jag tycker det är väldigt märkligt och dessutom har de satt vanlig mamma inom citationstecken som att det är liksom ett påstående som inte är sant. Mm. Mm. Um, sen så fortsätter de några meningar senare. Mm, uh, om du tittar på serien kommer du snabbt se att det är gemensamt för rörelsen i både USA och Sverige hör vad föräldrarna säger är svaret på minsta fråga. Och när man lyssnar på Linda Karlström bör man också vara uppmärksam på att hon är väldigt medveten om hur media fungerar. Mm. Är, det, är det någonting som ska läggas mig till last eller är det meningen som att det ska vara någonting positivt i det här fallet? Jag vet inte, men... Man bör alltså enligt SVT vara uppmärksam på att jag vet hur media fungerar. Mm, hon är... har tidigare... Ja, förlåt. Ja, det är väl att du är en halv ål då vill jag väl mena. Ja, kanske. Hon har, tidigare... så hon, så här. hon har tidigare förklarat för oss hur hon brukar göra för att manipulera sin publik. Mm. Mm, och det här eftersom... Det här var ju någonting viktigt för dem. För det här anklagade de mig för i Gamla stan också. Och sa att jag manipulerar min publik. Och, och jag frågade dem hur manipulerar jag min publik. Och då sa de att ja det vet ju bäst själv men det kommer du ju att få se i programmet. Så nu undrar jag er. Vad fick ni för intryck nu då? Hur, hur brukar jag göra för att manipulera min publik? Ja, det är väl ingen manipulation direkt. vi pekar väl på studier och fakta. Och sen är väl det de vill såga dig med det är väl att du inte har någon utbildning. Och det är ju därför systemet tycker att det är så viktigt att alla har utbildning. För att då har man ju människor under kontroll. Dels så har man ju en färdig kategori av saker du ska läsa som är betalt av en industri som har intresse för att du ska lära dig just de sakerna så att de kan tjäna, fortsätta tjäna pengar. Ja, och sen är det ju då att... Det, det är ju bara sådana människor som eh, man ska lyssna på. Så att de gör ju allting för att misskreditera dig eh, som person då för att du inte är utbildad då. Men i våra kretsar då, vi får göra det lite, försöka göra det lite mer spritt att, att. det är ju snarare en merit att inte ha gått igenom de här eh, utbildningarna och ha studerat området utifrån. För då har man ju faktiskt kunnat eh, studera det eh, på eget, ja, inte. Man är inte så indoktrinerad. Nej, precis. Mm. Det här har jag för mig att de hade klippt in också i går dagens avsnitt. När jag sa någonting om det här att, att man blir väldigt indoktrinerad när man går vissa utbildningar. Mm. Jag men mm. men äh, reflektionerna av hela och sett hela hade ju väldigt... Äh, bra reklam. Liksom, vi har ju fått äh, hur mycket uppmärksamhet som helst och du berättar om äh, New World Order och att det är människor som styr bakom kulisserna i trådar och drar i trådarna och sånt. Mm. Och det enda de kunde säga är att expertisen säger annorlunda men äh, det här kommer ju att göra så att, <laughs> så att ganska många sätter sig bakom datorn och börjar trycka i, eller göra lite enkla sökningar själv och komma vidare. Mm. Tror jag. Mm. Mm. Mm. Det tror jag också. Faktiskt. Ja, det var ju som den här artikeln på Newsvoice som var skriven av Ingemar Ljungqvist när han skrev att, att SVT liksom får folk att vakna eh, när det gäller den här nya världsordningen. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat men i alla fall alltså det, det var ju ganska fantastiskt att de lät det komma fram för det kommer ju att väcka intresse hos folk. Mm. mm. Jag sitter här med den framför eh, Newsvoice-artikeln. Ja, SVT hjälpte Linda Karlström att varna för den nya normala världsordningen. Ja. Just det. Mm. Och, du, och vad sa du Martin? Det var Newsvoice som inte fick pressstöd. Mm, det stämmer. Och även nya, ja. nya Dagbladet. för att de, de hade inte tillräckligt många som eh, lyfte lön. Utan de hade många som jobbade ideellt. Eh, var ja, men då säger vi så här: Vi har i alla fall några lyssnare. att Nu håller ni ögonen på Newsvoice och nya dagbladet och, och skriver de bra grejer. Skriver de det man bör skriva om? <går> då så ska de få bidrag, tycker jag. Mm. Då ska vi, för att det är ju så att vi måste ju ha en media som. Någon slags media som fungerar. Och, och eh, nu är ju stort sett all media vi har dysfunktionell då, av olika anledningar. Men antingen så är den antingen är sedan helt körd under. Eh, globalisternas toffel som SVT då, eller så är de och, och kan inte ta vissa grejer då för då får de inget pressstöd va? Mm, och jag tror tyvärr att i det här läget som vi är idag så behöver, om man ska komma riktigt nära sanningen så behöver vi vara en liten kanal som vi är nu med Radio Kibono för blir det större så blir det fler människor som är inblandade och då kanske det, man inte drar jämnt på alla punkter ja, och så vidare. så Mm. Eh, och, ja, så att, och det har ju vi märkt också att även om, om man träffar på människor som inte har en slags hollak i form av pressdöd eller sådana saker så är det ändå väldigt svårt att övertyga dem om, om, om Eh, om andra frågor, att liksom de har sett igenom sin <laughs> fråga och där har expertisen och vetenskapsmännen har ju fel om det då men sen så frågar mm. man dem om något annat ämne ja men vilka förlitar du på då? ja men då förlitar jag mig på vetenskap och expertis för att jag har ingen nycklare ingen kunskap och så är det ju hela mm. tiden mm. <laughs> det är helt sant ja, mm. jo. ja. Um, ja jag, ni, jag, jag hade några meningar kvar här i det här brevet som jag ja, ännu vill höra mm. ja det är helt en... Så här står det att slutligen agerar Linda som privatperson och vi, och vi ifrågasätter inte att hon tror på det hon gör. Men i sin kamp mot vaccin är Karlström ingen privatperson. Föräldrar som ser hennes tolkning av vetenskap på Youtube eller på en föreläsning tolkar henne som en auktoritet och fattar livsavgörande beslut utifrån hennes slutsatser. Om man väljer att sprida så kontroversiella påståenden som Karlström så får man också tåla att bli granskad. Vi tror att många kommer att bli förvånade när de ser vad som driver Linda Karlström. Mm. Och så Men, är det då. Och det här, vi tror att många kommer att bli förvånade när de ser vad som driver Linda Karlström. Det var också en sån här grej som jag själv funderar på att oj då. Vad är, vad är det som driver mig som SVT menar att blir förvånande för publiken? För jag vet ju själv vad som driver mig. Det är ju min jakt, jakt på sanningen och min omtanke om medmänniskorna. Men vad upplever ni? Alltså, vad tycker, om ni tänker på det här programmet. Vad tror ni? Vad var det tänkt? att? att vad är det som... Är mm. Vad var det? De framställde sig. Jag förstår liksom inte SVTs resonemang. No, och de vill väl sin sjuka gärna på något sätt få det till att det är förintelseförnekelse eller något sånt där som driver dig. De för det är en sån här metod som de använder mycket genom att sätta stämplar. Alltså man har delat in människor i olika fack och sen är de rädda för att, eller då får vi en viss stämpel på sig. Och så är de rädda att få en stämpel från andra håll då. Som, mm. ja, till exempel i den nationella rörelsen så får man, ju, får man den här rasiststämpeln som är väldigt ä, stigmatiserande i, i många led men har man fått den ett tag då så blir man ju bekväm med den och så skiter man i, ä, ja, kallar man ju rasist då det får du lika gärna mm. göra men man är fortfarande mm. väldigt rädd att få andra stämplar som en foliehatt för mm. den kan man slänga sig med andra då som jag såg i det här kommentarsfältet när du var med på Palestra Media precis innan mm. och så ja mm. eh, oh, vilken folie var det någon som skrev och uh, Linda säger att vacciner eller virus inte finns och så vidare så, som ett påstående då för att man ska förlöjliga eh, våra idéer och så vidare. Mm. Så att man, man bildar ju en egen sån här fack och det är det jag tror är idén med, med SVT också att... Ja, får människor att vara kvar i de här facken och, och mm. därför är ju syftet i, i våran podd då att, att bryta ner de här <coughs> vattentäta skotten som har varit eh, mellan de olika uppvaknande rörelserna eh, mm. så att säga då. Mm. Mm. Precis, precis. Mm. Mm. Jo, och jag håller med och, och det är ju liksom då att de har, de har ju olika, de har ju skapat sådana här olika etiketter. Som de ska sätta på människor då. Och, och, och liksom också. Och jag menar. De, man, man är ju i den här propagandan. Man är ju väldigt skicklig på då. Att skapa olika slags tabu. Och rädsla för saker. Mm. Och det är ju liksom, det är som vanligt då. Det är ju det effektivaste sättet att styra människor då. Så är det att skrämmas för någonting. Va? Och en, en, en stor rädsla vi har. Det är, det är för att bli förlöjligade. Eh, framstå som, som dumma. Så då skapar man den känslan kring vissa saker. Och en annans rädsla vi har det är ju naturligtvis att bli avskydd. Och, och, och socialt utstött för någonting va. Och då skapar man en, en, en, en, en rädsla kring, kring de områdena. Och sen så, så, så ser man till och, och på olika sätt kunna sätta de här etiketterna då på människor. För att, och det, är ju, det blir ju ett ad då. Och jag menar så som jag har förstått att de hade gjort med dig Lina då. Det var ju det att de hade pratat och tagit upp lite olika ämnen. Och undrat eh, liksom dratt igång diskussioner kring det. Och sen så får de ju då eh, din röst som säger olika saker. Mm. Och sen så kan man klippa ihop det. Ja. Eh, så, som, så som man vill ha det då. Den bilden man vill skapa i den här situationen då. Mm. Mm. Så att. Eh, och det är så att. Det är, ju väldigt, det är ju väldigt bekvämt för dem då att de har de här olika eh, de här olika tabuerna och, och, och sakerna och sen så kan de eh, gilla såna här fäller då mm. och eh, eh, skapa den bilden de vill skapa då mm. Mm. precis Jo, det är ju det är ju precis det jag upplever att ha sett också så att jag tycker ju bara att det är liksom vansinne att det finns folk som kan köpa det här. För att när man som SVT gör inspelningar med dold kamera, när man då går på olika kaféer med sina kompisar. Alltså vilken, vilken människa finns det som sitter på ett kafé och småsnackar med sina vänner- som om man skulle hålla en föreläsning och hänvisa till vetenskapliga studier. Alltså jag blir ju väldigt dryg som människa om jag ska sitta bara och hänvisa till vetenskapliga studier. När jag har vanligt kamratligt snack med mina vänner. Och jag utgick ifrån att det här var mina kompisar. Mm. Så att, att, de, att de då ska förvänta sig att jag sitter på ett café och pratar på ett sätt... Som att det här, du ska tåla att bli granskad. Det här får man stå ut med. Det tycker jag är helt vansinne. För hur skulle det kännas för dem att bli utsatta för samma sak? Helt mm. ovetande om en dold kamera och en dold mikrofon. När man sitter och pratar om helt andra ämnen än själva sakfrågan. Och när man dessutom då gör det som så att säga på begäran. När man försöker besvara olika frågor. Det är ju helt, helt vansinnigt, tycker jag. Mm. Mm. Nej, det, det, är, det är helt. Uh, det är helt chockerande. Liksom. Och det är så konstigt också för att alltså jag, jag har läst då liksom artiklar man har skrivit om det här. Då, och då, har, man, då, har, man, då har man kallat det som man har spelat in i smyg uh, som ett uttalande. Ja, <laughs> precis. Mm. Alltså. Oh. Ja, Nej. ja, ja. ja. Alltså det här bevisar ju bara på mottagarens icke-förmåga att analysera situationen och se vad som har skett. För att om man kallar det här för ett uttalande, så precis som du säger, alltså, då har man ju helt tappat helhetsbilden av vad det är som har hänt. Mm. Och, och att, att jag, jag, liksom, jag var ju helt öppen med det jag sa om, om den nya världsordningen. Att det är en uppfattning som finns. Jag, jag, jag hänvisar ju till någon vetenskap. Och jag sa att, att jag därför tar inte jag upp det på mina föreläsningar heller. För att det, den, just den här biten är jag inte så påläst på. Men det finns en sån uppfattning och alla får bilda sig en egen uppfattning. Nu tycker jag det här senaste året med coronasirkusen. Så blir det ju allt tydligare med, med World Economic Forum och, och den här Klaus Schwab och, och allting. Att de, de håller ju inte tillbaka mera på det här. De pratar ju om The Great Reset och, och vi ska göra si och så. Så att, att påstå att det här med eh, den, en ny världsordning är konspirationsteoretiskt. Jag skulle snarare säga att det är konspirationsfakta. Mm. Um, men mm. men jag, jag är som väldigt förvånad över att att folk liksom kan tycka att det här med ny världsordning att det är bara någonting att skratta åt. För jag tycker att det här är någonting vi bötar på största allvar och faktiskt se på den här frågan, vad det är som händer i vår värld just nu. Mm. Ja, nej, men precis. Och det blir också så här: va? att när man, när man inser någonting sånt här som, som du har insett, Linda, och som jag har insett, eh, alltså det här vetenskapliga läget kring vacciner då. Alltså. Man har aldrig visat att ett vaccin är effektivt i ordets rätta bemärkelse. Alltså det som människor tror att man menar när man hör att man säger att ett vaccin är effektivt. Det är ju naturligtvis att det förebygger den här sjukdomen som vaccinet är framtaget för då. Exempelvis mässlingen. Mm. Men det har man aldrig visat vetenskapligt. Nej. Utan det man syftar på när man säger att vaccinet är effektivt det är att man har konstaterat att det här vaccinet skapar en reaktion i kroppen som man har valt att kalla för ett immunsvar eller bildande av antikroppar. Mm. Och när man har kunnat konstatera att den här vaccinet ger den reaktionen då antar man att vaccinet också förebygger den här sjukdomen. Men det sambandet där att, att, att immunsvaret eller bilden av antikroppet faktiskt förebygger sjukdomen. Det har man aldrig fastställt. Nej. Och så att jag menar ska man, ska man säga att vacciner är effektiva och, och vara var ärlig vad man säger så måste man ju göra en sån ordentlig studie och det är ju inte särskilt svårt att göra va. Att, att, att göra en en, en, en randomiserad eh, dubbelblind Eh, studier med vaccin gentemot ett rent placebo för det är också en sån här grej som, som är väldigt märklig i många av de här vaccinstudierna att man talar om ett kontrollerat placebo Ja vad är ett kontrollerat placebo? Då får man gräva Jo, det är vaccinet med alla sina adjuvanser tiomersal och allt vad det heter va. fast man har tagit bort den verksamma substansen mm. i det och, och jag menar då, alltså ska, man, ska man göra ett, en, en, en, en placebo då får man naturligtvis använda sig av ett riktigt placebo inte ett kontrollerat placebo, det vill säga bara, bara saltvatten eller någonting va? Mm. Eh, eller ja, en salinlösning. Men det här har man alltså aldrig gjort. Så det, det ska alla veta kring det här vaccinet. Man har aldrig visat att de är effektiva. Nej. Men det vi vet. Och, och, och det, det, det spelar ingen roll hur man med olika sätt att, att utforma studier och vrida på statistiken eh, eh, så är det ju så att vacciner skapar skador. Men då är ju motivationen, man väger risker mot nytta va? Men det vi just konstaterade nu, det är ju att man aldrig har påvisat någon nytta. Mm. Så då finns det ingen anledning att <laughs> ta risken överhuvudtaget då. Mm. Exakt. Men det som händer också då när man upptäcker något sånt här, när man förstår detta, när man inser att det här är alltså läget, då börjar man naturligtvis fundera. Men hur kan det vara så här? För det här är ju liksom, det, det är ju ingen, ingen rolig insikt eller det är ju så konstigt va? Och det är väl kanske därför också som, som det har kunnat etablera sig för att människor kan ju inte tänka sig att det är så här. Nej. Och då börjar man ju naturligtvis resonera kring, men vad, vad, vad kan vara, vad, vad är det för tanke och agenda som ligger bakom då? För att det, det kan inte ha blivit så här om en tillfäll, tillfällighet mm. liksom. Och då är det ju det här som du, du går in på det här med New World Order. Ja, men, och man ser ju precis samma sak, alltså nu så pratar man om ett, ett, ett virus då, fast, och det kan vi ju, Ta lite om sen också det här med huruvida man har påvisat virusexistens. Men man säger att det finns ett virus och att det är väldigt många människor som dör. Och därför måste vi införa massa olika restriktioner och nya lagar. För att vi ska skydda alla människor mot det här viruset. Men nu när, så bör man ju se det att, men vänta det dör ju inte några människor. Alltså den dödligheten vi har i år, den är ju den samma eller lägre än, än tidigare år. Och så vidare. Så då bör man ju förstå att precis som du säger det, det är ju någonting annat bakom. Mm. Det är en dold agenda. Mm. Och man behöver liksom att, att, att kalla det för en konspirationsteori i det här läget. ja, då, då sover man gott höll jag på att säga. Mm. Precis. Precis, det är ju ett sätt att inte, att inte behöva liksom kännas vid den här problematiken. Den här problematiken är ju väldigt uppenbar, det, det som du precis har beskrivit. Men mm. säger man att det här är en konspirationsteori så då behöver man inte alls låtsas om det. För att då är det, helt, då, då är det rätt och riktigt att strunta i det. Så mm. att det är ju väldigt bekvämt att klassificera obehagliga saker som eh, konspirationsteorier. Det är ju ofta som man kommer undan vettiga diskussioner också. Tack mm. man mm. mm. Man måste väl börja och, och titta på andra ämnen. Jag kommer ihåg när, när vi började träffa Simon med och kunde umgås med honom. Så började ju han sin resa med, med 9-11. Och det här hela forumet var ju upp, uppbyggt kring det. Men sen mm. så fick han, bara liksom, fick han lite frågor. Ja men det här med mållandningar. För han tittade ju främst på förfaltningar av bild- och videomaterial av 9-11. Ja men det här med mållandningar. Det är, kan jag kan inte titta på det och säga, nej men jag kan inte titta på det för att det tar ju bort kredibiliteten från det här andra jobbet som jag har gjort. Det var ju liksom det här initiala tanken man har då. Det. Men, men till slut så blir det ju så här, eh, ja men vad fan, eh, tittar jag inte på det här så förlorar jag ju min kredibilitet i det andra. Och så börjar jag titta på mållandningen och så var jag nere i det här hela rymd... Eh, eh, industrin, vad, vad NAS mm. och alla de här håller på med. Och sen så slutar det inte med, för att börja man titta på månlandningarna då så finns så det, ja, det finns ju väldigt mycket annat som våra kära rymdmyndigheter påstår att de gör där uppe. Och, mm -hmm. <laughs> eh, så att då får man ju bara titta på det också. Så det leder ju en, allt det här leder ju en vidare eh, utanför det här området som man börjar mm. titta på. Och ditt område är ju vacciner då. Mm. Men, men att det kanske blir nödvändigt att börja expandera och titta på de andra för att få ihop det här. Röda tråden som de inte vill att vi ska hitta. Ja, mm. men precis. Och, och jag, jag känner just det här att... Eh, alltså, är så väldigt stort. Och det räcker inte med att man bara bygger ett hörn. Utan man måste tillåta sig själv. Och jag tycker... Det borde vara alla människors drivkraft i livet, en sund nyfikenhet kring sanningen. Liksom försöka hitta denna och pussla ihop den. Och jag ser att fler och fler pusselbitar för mig börjar falla på plats. Det är fortfarande många som saknas. Men det är också det här som jag har sagt till er för det här med den här åsiktskorridoren. Att det finns så väldigt många dörrar som leder ut ur den här åsiktskorridoren. Och och vågar man glutta på den ena och börja liksom undersöka och lägga pusslar just i det hörnet så då växer ju också den här nyfikenheten och man ser att det här är faktiskt ett stort pussel som finns att bygga. Mm. Och jag känner ju för min del också så blir jag ju tvungen att, att vidga mina vyer för att jag vill inte heller vara den som låser fast mig vid en enda grej. Precis som, som ni sa med Simon att han, till först så var hans reaktion att nej men det, det liksom förstör min kredibilitet. I 9-11 um, så, så har jag också haft en viss liksom, förmåga att tänka och känna att nej men jag kan inte uttala mig om någonting annat än vacciner för att då förstör det min kredibilitet. Men samtidigt så um, jag ser ju andra människor som är väldigt, väldigt kunniga inom många områden. Och i mina ögon så har de ju stor kredibilitet. Det gäller ju bara att man... Har hunnit liksom sätta sig in i ämnen innan man börjar göra officiella uttalanden. Mm. Men, men, alltså, SVTs eh, så kallade dokumentär så har ju verkligen väckt min nyfikenhet kring andra ämnen. Eftersom det här var så förbjudet, eh, att liksom, till exempel det här med, med den nya världsordningen. Det var ju väldigt, väldigt förbjudet. Och jag, jag har ju själv ingen kunskap om andra världskriget. Men jag satt ju där på ett café och refererade en film som jag hade sett. Och den, de, de tankarna och känslorna som jag hade, så det var ju helt ärligt, det var ju genuint. För jag hade blivit väldigt förvånad och chockad över den här dokumentärfilmen. För jag insåg att, oj det finns ju tydligen andra sidor av myntet här också. Och nu, nu kan jag ju känna sådär att nu har ju SVT väckt min nyfikenhet kring att utforska det här mer. Mm. Så att, mm. Mm. Och jag, jag hoppas ju att de också har väckt nyfikenheten hos många, många äh, andra människor också liksom Både i vaccinfrågan och, och äh, kring, kring det här med, med den nya världsordningen Och, och varför inte andra världskrigar också för att, alltså Det är väldigt märkligt att det finns saker som tydligen inte dåligt granskas Mm. Att, varför är man så rädd för att liksom diskutera saker, jag tycker alla de här historiska händelserna så borde ju få belysas och, och debatteras och kritiseras och ifrågasättas det är ju enda sättet för oss att nå fram till en hållbar sanning mm. Mm. Nej men precis så, ja, men vi har ju haft en eh, vi hade ju Monica Schäfer på, på podden här för eh, några avsnitt sedan och hon, hon berättade ju vad som och som hände när hon pratade om en historie, den här om förintelsen då och hur hon hamnade i en... Ja, det var, det, det var ju att beskrivas som en ren inkvisition då i, i Tyskland. Man, man hade en rättegång där man inte födde några protokoll och hon fick inte lov att, att försvara sig. Och det var ju till och med så att hon hade ju varit... För det var ju... Uh, Ernst Sundels försvarsadvokat var det, var Martin. Mm, precis uh, Silvia Stoltz. Ja. ja, just det är Silvia Stoltz. Och det tycker jag är att om man, är, om man, om man vill forska mer i, kring de här sakerna så är ju Ernst Sundel ett väldigt bra namn att lägga på minnet. Och, och titta på uh, de uh, videos han har gjort kring detta då. Han gick tyvärr bort 2017. Men han har ju eh, drivit den här, eller varit i den här frågan väldigt länge och det var ju några eh, väldigt kända rättegångar på eh, 90-talet tror jag det var mm. i Kanada. 80-talet var det ju. Ja, 80-talet var det till och med, ja. Mm. ja. Så de uh, kallade in uh, en av uh, den främsta experterna, Raoul Hilberg heter han då, som har skrivit väldigt många böcker om, uh, om just förintelsen. Uh, men då var ju problemet att han fick ju sitta på svarsbänken där, så ställde uh, En Sundens advokat, Douglas Christie, fick ju ställa honom en massa frågor då. Och då kom det ju fram att han hade ju inte alls varit i de här lägren utan han hade ju skrivit en... Uh, <laughs> En, ja, kokat ihop en historia då som sen blev såhär auktoritet och prånglades ut i jättemånga böcker som sanning och vad som har hänt i de här lägren. Oj då. Ja, och det är ju sånt som har kommit fram på de där rättegångarna då. Mm. Och Ernst Sundel har ju då fått sitta väldigt länge i fängelse på grund av det här, ska man ju veta. Så att det är ju ett ämne som är väldigt tabu, kanske mer tabu än vacciner då om man mm. tänker på vilka juridiska åtgärder man kan bli bemött med ifall man uh, uttrycker andra åsikter än de som är uh, uh, belagt med lag. Ja. Att, uh, för det är ju faktiskt en historisk händelse som i vissa länder, till exempel Tyskland då, är uh, lagstadgad. Alltså det, det är slutforskat. det Sanningen är redan uh, uh, är redan lagd. Och det utgår uh, domstolar ifrån där. Så att man kan, alltså, man kan alltså inte som försvarsadvokat försvara sin klient utan att själv riskera att hamna på åklagarens, den åklagades bänk helt enkelt. Nej, men tänk, det är ju helt mm. fruktansvärt och det här ska påstås vara en demokrati då, som, mm. Mm. som mm. det här ser i. Mm. Mm. Nej, det, det är en väldigt märklig situation. Va? För att jag menar man kan ju gå, i historien så har det ju eh, varit fruktansvärda händelser och folkmord och, och det finns <coughs> holodomor och de armenska folkmorden och vi har eh, Maos, eh, den här kulturrevolutionen och så vidare. Va? Men om man, om man diskuterar de händelserna och, och, och eh, hur, hur många det var som, som eh, eh, gick bort och så vidare. Va? Det, det är inget som helst problem. Det, det, det kan man göra. va Men eh, ja. Nej, det är, det är intressant kan man, kan, kan man väl säga. Och, och sen tänker jag på, och det, och det är ju liksom, ja det, det finns ju så mycket och det, jag tycker det var väldigt bra eh, som du sa i, i programmet Linda som de tog med faktiskt det här med, med de här dörrarna i åsiktskorridoren. Mm. För öppnar man någon av dem eh, och börjar titta och det, det är ju egentligen, man kan ju ta vilken fråga som helst. Mm. Som intresserar den och gå till botten mm. med den. Ja. Yeah. Mm. Och har man då upptäckt någonting som, som är eh, väldigt, som skiljer sig väldigt från den eh, officiella versionen eller man ska uttrycka det. Ja, då, då kan man ju faktiskt i det läget lita på sitt eget förnuft tycker jag. Och, och då får man ju ett annat perspektiv. Va? Och, eh, men det är ju precis det de inte vill att man ska göra då. För att vi ska vara i den här bubblan och, och, och jag menar det, det är ju alltså vi har ju levt i olika samhällen i olika tider va? Och, och förr i tiden så var ju religionen var ju det man använde då för att, att, att uppnå social kontroll det var jättebra de, de, de rika och privilegierade de var guds utvalda och och det var Gud som hade gjort att de hade, bra, hade det bra och det var Gud som hade gjort att de fattiga var, var fattiga och sjuka. Och gjorde man inte som Guds utvalda sa så hamnar man i helvetet sen när man var död. Och, och man råkade ut för mycket olyckor när man levde här på jorden också. Va? Och nu använder man ju någonting annat då och det är ju det här med vetenskap och media då. Man använder det på samma sätt som man använde religionen. Och jag vill inte säga något ont om vetenskap. För att vetenskap är fantastiskt. Det är liksom det bästa sättet vi människor har att ta reda på saker. Men mycket av det här som man kallar vetenskap idag. Alltså vetenskaplig, vetenskapliga sanningar då. Alltså sånt som man, man, man hävdar att man har kommit fram till någonting vetenskapligt. Men när man börjar granska det så visar det sig att man faktiskt inte har det. Mm. Och en sån här som, sak som är väldigt aktuell nu då. Det är ju den här frågan om huruvida virus, smittsamma virus existerar eller inte. Mm. Och då är det faktiskt så att detta har man inte, kommit, detta har man inte visat vetenskapligt. Man har, inte, man har aldrig isolerat något virus och visat att de faktiskt existerar. Och vill man veta mer om det så tycker jag man ska undersöka en, en, en doktor och biolog- som heter Stefan Lanka. Och han har skrivit många väldigt bra artiklar om det här. Det finns uh, The Virus Misconception 1 och 2. Och så finns det Dismantling The Virus Theory. Och det jag märkt också. Uh, och, det, och det är en sån här grej som jag tycker man märker inom många olika områden. Då, det är ju det att när man inte vill att något så här ska komma fram. Då börjar man liksom prata och surra om massa andra saker. Desinformation va. Och kring den här frågan om virus så kommer det väldigt mycket upp eh, den här frågan om, om, om 5G då va? Det, det pratar man väldigt mycket om. Och jag kan säga det att jag kan inte, jag kan inte hitta någon vetenskap som, som bekräftar att 5G skulle vara jättefarligt. Men just det här vad det gäller virus. Där kan man hitta precis det här jag säger va? Att man har inte bekräftat virusexistens. Och det blir också väldigt intressant i vaccinfrågan då. För då faller ju liksom hela paradigmet. Absolut. Som vacciner vilar på. Mm. Mm. Precis. Precis. Ja det här är ju som sagt en jätteintressant fråga. Det är ju faktiskt ni som har fått upp mina ögon för just den här aspekten. För jag kommer ihåg när vi podden någon gång i vårvintras. Och jag var, var alls inte så inkommen i, i det här covid-19-grejen. Jag, jag kan fortfarande inte säga att jag är väldigt inkommen, men jag kan i alla fall lite grann. Men, men då minns jag att jag ställde i den frågan och den ställde jag rent spontant. Alltså. Ja, det var bara en sak som, som kom till mig. Um, har man hittat ett covid-19-virus? Och jag minns, Patrik, då svarade du så här att nej, det har man inte. Och det var någonstans någonting inom mig som ante, det ante mig ska vi säga, att man aldrig har, har hittat det. Och det här, har ju, det, det här gick jag liksom igång på. Så jag satt jag gjorde mina egna efterforskningar och hittade ju faktiskt de här studierna som bekräftar att man har ju aldrig kunnat uppfylla de här Cox-postulat när det gäller virus. Och då handlar det ju om att man ska först isolera det här viruset från en individ då som, man, som är sjuk. Då ska man hitta det här viruset. Sen ska man ha det i sin renodlade form. Enbart detta virus, ingenting annat. Och sen ska man implantera det här renodlade viruset till en annan individ. Varpå den individen i sin tur bör utveckla samma sjukdom. Då det liksom menar man att är bevis på att den här lilla partikeln förorsakar den här sjukdomen. Mm. Man har aldrig ens lyckats isolera ett virus. Så att man har aldrig kommit ens till steg två när det gäller de här uppställda postulaten kring Nej, virus. Mm. Nej, så det här med vetenskap, va? och då är det ju så. Ska man, ska man hävda att någonting... Och ja, egentligen, det är ju bara sunt förnuft också. Va? Ska man hävda att någonting finns? Ja, men då måste man kunna visa mm. att det finns på något sätt. Mm. Och det har man alltså... Aldrig kunna göra med virus. Eh, och, och det är ju naturligtvis. Jag menar, jag, jag förstår det. När man hör det här, när man hör det den första gången, så, så det, det låter ju inte klokt. Men, eh, som sagt, jag uppmanar alla att, att sätta sig in i. Precis det här du beskriver, Linda. Var, var... Och, och, och det är väl det också. Alltså, jag tänker på det här med, med för. för vi pratar mycket om sanning och, och, och, och att det är viktigt med sanning och, och så vidare. Då. Men tyvärr så är det så att ett misstag som vi ofta gör det är väl det att när vi säger att vi letar efter sanningar så gör vi ju inte egentligen det eller hur man ska uttrycka det utan vi, vi letar efter bekräftelse på det vi tror är sant. Mm. Och så har vi en väldig tendens att inte... att, att passera eller omformulera det i våra huvuden som inte är bekräftelse på det vi tror är sant. Va? Mm. Mm. Och, och, och man kan säga att liksom intelligens då, det är ett sånt här uttryck och, jag menar, man, det, ja, och det kan man ju vara på många olika sätt. Man kan vara bra på att räkna eller, eller vika olika figurer i huvudet. Men jag tror en väldigt viktig egenskap av intelligens, det är väl det här att kunna ifrågasätta väldigt saker som, är, som sitter väldigt djupt i en som man är väldigt övertygad om och jag tror, och jag tror det blir, det, det är väldigt viktigt i den här världen som vi befinner oss idag att kunna ifrågasätta väldigt mycket saker som man alltid har utgått från att vara sant det är någonting som någonting som har hänt mig under de här åren de senaste åren så är det väldigt mycket saker som jag har insett övertygelser som faktiskt inte stämmer. Och den senaste stora saken det var ju det här med virus. Och då är det ändå så att jag har tittat på medicin i tio år. Mm. Uh, och, och, och insett att... Och, och jag menar, det har ju gått i nivå. Och det börjar ju det här med, med kolesterolhypotesen. Den stämmer inte. Den, den, den är helt felaktig. Det här att man ska, att man ska undvika fett och sänka uh, kolesterolet med med mediciner och sen så har vi ju den här cancergenteorin. Det är ju heller inte någonting som håller vetenskapligt, va? Man har, till, man har kunnat visa att att uh, uh, cancerceller inte blir cancerösa på grund av, av uh, förändringar i cellkärnan. Men det är en annan historia. Det ska vi inte gå in. men liksom det att när man när man upptäcker sådana här stora uh, stora felaktigheter, då, då, då är man ju lite ödmjuk inför andra saker som man alltid har trott sant. Och det var ju det som hände då när jag började titta på vaccin eller att mm -hmm. oj då, nej, här var det samma sak. Mm. Och nu är vi ju här då vid, vid eh, virus. Precis, och mm. då, då systemet är bra på att koppla ihop så här. Jag, jag såg nu det här, det är väl nya testpersoner som ska få det här coronavaccinet och då... Kan ju den här då, sen eller så gärna hoppa på så här TC: och att ja, nu vaccinerad- och så fick de hiv av det här nya äh, äh, vaccinet, och så liksom lyfter man upp det och tittar- äh, vad, vad hemskt det här vaccinet är, men då, då tänker man inte på att man. Man bekräftar ju då en teori som inte heller bevisar nämligen det här HIV-virusets existens. Ja, precis. Så att, mm. <laughs> mm. så att det är så man väver in de här olika sakerna i, i varandra så att det är så svårt att hitta ut. Mm. Liksom, det är ju sant att vaccinet är hemskt men sen så bekräftar man en annan sak samtidigt då, som inte är sant. Ja. Mm. Ja, precis. Jag kan, jag kan känna så här att det är lättare för folk att fortsätta låta sig luras än att våga se sanningen. Så att, att folk har ju en benägenhet att även om de vet att det kanske finns någonting bakom där som de borde ta reda på, så är det ändå bekvämare att äh, det är bättre om jag inte vet. Ja. Äh. Jag låter det vara jag orkar inte. Och så fortsätter man liksom att tro på det som man vet att kanske inte är sant. Mm. Mm. Och, och det är ju klart att folk är bekväma av sig. Jag kan ju säga det jag som har, har upplevt mig som en sanningssökare i ganska många år- Alltså det här är ju ingen position som man njuter av att vara. Jag tycker inte egentligen att, att det alla gånger är så särskilt eh, exklusivt och, och, och lyxigt att vara en sanningssökare. För det som händer det är ju att man får simma mot konstant. Man blir väldigt trött i armarna. Det är liksom... men, men man måste ju vara sann mot sig själv. Så jag upplever det också som en plikt gentemot mig själv att, att kämpa för att hitta min egen sanning. För att jag tycker det är ännu värre att flyta medströms. Det är ju bara döda fiskar som flyter medströms, Så att ja, jag, jag skulle bara önska att folk skulle våga lite mera eh, lyfta synket i sidan och se vad som döljer sig där bakom. Mm. Mm. Mm. Jo, har hade... du... Nej men, och, och just det, precis det du säger Lina. Att det här med, och det, jag håller verkligen med den, det, det var ju så någon som uttryckte du som att det här med upplysning det, det handlar liksom inte om att må bra och, och feel good liksom, utan Nej. det handlar om att systematiskt montera ner eller inte, inte montera ner allt men att granska stor, de övertygelser man har och mm. faktiskt kunna släppa de som inte stämmer och det är ju väldigt, det är väldigt jobbigt att mm. göra det, det, mm. det är ingen behaglig grej va men precis som du säger, att det, det, jag tror det är väldigt viktigt och det är väldigt viktigt nu när vi befinner oss i den här situationen som vi gör. Men, men, och det är också det som jag tänker på. Kant, han, jag tror det var Kant som sa det. Att, för, för jag menar, vi var ju en sån här situation kring 1700-talet också då när, <hör> när det blev en, en upplysning och, och väldigt mycket av de gamla Eh, föreställningarna följde, och då, då, då uttryckte han det här om upplysning så här: att upplysningen är människans utträde ur sin självorsakade omyndighet. Mm. Och det tycker jag är så kärnfullt. Det går ju det här med medicinen, då man ser liksom: det, Jag tycker det var så intressant den här slutknorren på. På vaccinkrigarna då. Och då sa ju Disa som liksom, Ja nej men nu ska, jag, nu ska jag gå till vårdcentralen. Och så ska jag lyssna på henne. Och så ska jag få svar på mina frågor där. Och jag ska inte söka svar någon annanstans. <laughs> då kan ju hon lämna från sig sitt ansvar. Mm. Till systemet. Mm. Och den här. Hur eh, sköterskan mm. som ingår i systemet. För så slipper mm. hon att ta ansvaret själv. Mm. Och det är väl det som är själva meningen också. Men vi pratade lite innan vi satte igång inspelningen här om Disa, att har du faktiskt kollat upp den här personen och, och det visar sig att hon är någon form av skådespelare eller har haft roller som skådespelare mm. i olika docusoper och sånt där. Ja, både i docusoper och i liksom vanliga filmer så att säga mm. så var det något han hade kollat upp. Och, och hennes, hon finns på Wikipedia och där är hon då beskriven som skådespelerska. Mm. Ja. Ja. Ja. Mm. Men, ja, det... men sen vet ju, vet ju inte jag om de verkligen bara helt spontant har ramlat över henne eller om det här är någon slags planerad grej. Det kan jag inte säga. Hon har bytt i efternamn väldigt många gånger denna Disa och sen har hon då varit med i någon Facebookgrupp under ett helt annat namn och sådär. Så Mm. Det, det finns många frågetecken om vi uttänker ja. det sådär. Jo, för de verkar ju ha följt under en lång tid och då betyder det att de har investerat ganska mycket pengar i att följa just de här personernas resa i vaccinjungen. Så då känns det ju som att man, man vill ju inte investera så mycket tid och energi. Och sen så kommer de till fel slutsats när, när de väl sitter där och får se dig äh, säga de här sakerna som ska vara så hemska då. Så mm. att äh, då vill man ju ha ett kontrollerat svar då. Äh, och då är det ju väldigt behändigt faktiskt har vi ju sett när man äh, tittar på andra event att faktiskt ha en skådespelare som säger just det man vill ha. Och kan lägga på lite känslor och så vidare då. Så ja, mm. äh, mm. så det är <laughs> ja. ja. Precis. Jo, det, det, det finns många, trots att vi har sett alla tre delarna, så för mig i alla fall så återstår en hel del frågetecken fortfarande. Frågan är bara om det är värt att reda ut alla frågetecken eller om man ska vända blad och, och gå vidare. Men jag tänker ju givetvis så här. Jag ser det som min plikt att sätta ned foten så pass mycket som det går i det system som vi lever i idag. Därför att jag vill, jag vill försöka hindra andra människor från att råka ut för samma bedrägeri som jag har blivit utsatt för av SVT. Och ett sätt är ju naturligtvis att göra det här som vi gör nu. Det vill säga att man berättar om saken så att folk fattar hur journalister arbetar och vad de har för tillvägagångssätt. Men ett sätt är ju naturligtvis naturligtvis också att, att knäppa SVT på näsan och skapa lite trubbel för dem. Så att där måste jag ju fortfarande reda ut vad jag har för möjligheter och eh, titta lite på lagar och sånt. De, de själva hävdar ju som jag läste upp för er att de har följt alla journalistiska regler och lagar. Och det kan jag ju tro att de tror för annars så skulle de ju få stora självan. Men egentligen borde man ju ha någon verkligt skicklig advokat att titta på det här. För jag ser ju, och flera andra med mig, så ser ju liksom att de faktiskt kan ha brutit emot eh, lagar. Så att eh, får de bara säga en tankeställare så kanske de tänker sig för innan de gör samma vallraffning nästa gång. För någon annan som inte alls förtjänar en sån här behandling som jag har blivit utsatt för. Mm. Mm. Nej, men precis så. Det, det är väldigt, det är, så, det är, så, det är så sjuk situation också det här att vi, vi betalar skatt och sen så går den här delar av den här skatten då till, till den här typen av, av, av propagandaindustri. Och de lever och tar ut lön på detta. Det är väl säkert en ganska dyr produktion det här, va? och det är ju en, en propaganda för, ja, vad ska man kalla det? ja Jag menar vaccinindustrin va och det är, också, det är, så, det är ju, och precis som du säger det här att, att och, så ska de, och jag menar de motsäger sig själva då, de ska beskriva dig som en eh, inkompetent mor då fast samtidigt så är du en makthavare i vaccinrörelsen Linda, mm. ja. så hur ska de ha det då? Ja. Och ja. det här att du skulle vara en då eller liksom en, en, en ledande person det är ju det står som ska motivera deras fullständigt eh, etiskt bedrägliga journal journalistik då. Mm. Nej, mm. så att de, de, de får ju inte riktigt ihop det. Mm. Uh, och de, för, de försade ja. sig själv också en av de första skrev du till oss där att ja. de definierades av makthågen men sen så sa de i ett av avsnitten att, att privatpersonen Linda Karlström ja precis, <laughs> precis. precis och det här är ju en sak som jag också funderar över vem ger SVT rätten att frånta mig mina äh, privaträttsliga skydd gentemot äh, media för att om de ska klassificera mig som makthavare, då innebär det tydligen att, att de har rätt att göra på det här sättet. Det är ungefär som att omyndig förklara någon. Det är ju ingenting som man kan göra godtyckligt. Vara sådär, äh, men omyndig förklara den här personen som mister hon sin egen bestämmande rätt. Det gör man ju inte. Och därför undrar jag, vad är det som har gett SVT-rätten att klassificera mig som en makthavare? Vilket då gör att det får en, en massa följder rent lagligt för mig ungefär som att jag har ingen rätt längre till det här privaträttsliga skyddet. Jag är ju fortfarande en privatperson. Det är ju allihopa är privatpersoner också vid sidan av sin yrkesroll. Mm. Och jag förstår inte riktigt hur de har resonerat kring allt det här. Mm. Och per definition så innebär makthavare att man, eh, man har möjlighet och medel att eh, påverka någon annan att göra saker mot sin egen vilja och då undrar ju jag vad är det jag har för möjlighet att påverka andra mot deras egen vilja eller liksom att styra dem att göra saker mot sin egen vilja det är ett frivilligt att lyssna på mig det är fullständigt frivilligt att tycka vad man vill om, om den forskning som jag lägger fram allting är, är byggt på frivilliga Mm, Så därför tycker jag att den här klassificeringen av makthavare Den faller ju ganska platt när man börjar granska det jag mm. mm. kanske menar så, en, det, makthotare. Att vi ja, <laughs> hotar precis. makten. Bra där, Martin. Ja, den makten. Du har du rätt i. Makthotare kanske hade varit mm. bättre val av ord mm. Ja, precis. För makt, makten mm. jobbar ju så att de, de vill ju gärna a, a, framställa sig själva som en underdog som slår underifrån. Men mm. och, och så, sen så vill de få människor att gå med i det här att uh, maktdemonstrationen och samtidigt se sig som goda och modiga, modiga människor. Ja, man, kan, man kan ta exempel Den här första maj-demonstrationen Med socialdemokraterna De har ju ändå haft makten i, i Nästan hundra år i, i Sverige Men ändå ska man ut och demonstrera För uh, olika rättigheter och så vidare Och det är ju ett sätt då att ja. uh, känna att man är Underdog mot de hemska kapitalisterna Eller vad nu är då <laughs> mm, mm. Så att, Just det uh, mm. Ja, nej jag skulle nog kunna säga så här uh, Och vi kanske ska runda av också Men alltså jag tror de är rätt skraja nu. Mm. De har blåst upp den här bubblan och de har hållit på med eh, saker och ting som det nog kommer räkenskaper för så småningom på det ena och andra sättet. Jag kan inte säga när och jag menar det här senaste som man, man sysslar med nu då. Jag bara tänker på det här som Stefan Löfven sa i tv för några dagar sedan att vaccinet är gratis. Ja men herregud. Det är inte gratis Stefan, det är så här att du snor skattebetalarnas pengar och så köper du vaccin för dem i de här läkemedelsbolagen och sen, så ska, du, och sen ska så många människor som möjligt uh, trycka i sig de här vaccinerna trots att vetenskapen säger att de inte har någon bekräftad effekt och det enda vi vet är att vacciner... så det enda vi vet vetenskapligt och säkert är att vacciner kan skada mm. och, de och det är... är det Stefan sitter på Precis. och de är, de är säkra och effektiva och samtidigt så, så friskriver sig läkemedelstillverkarna att Exakt. från ansvar mm. sen, om det skulle bli yep. några biverkningar så alltså då är det också det här, då är det också vi skattebetalare som ska stå för notan där då. Mm. Så att, men, men jo det. och det är ju då att om man vill och, och, igen då bara plocka ner de här begreppen att när, när man säger att ett vaccin är effektivt då betyder det att vi har kunnat konstatera en reaktion i cellerna när man sprutar in det här i kroppen vi har ingen aning om vad den här reaktionen har för funktion men det är så vi mäter effektivitet det är det vi syftar på när vi mm. säger att vaccinet är effektivt mm. Det har ingenting med sjukdomsförebyggande att göra. Det har vi inte tagit reda på. Nej. nej. Mm. Jo. Så att, nej men avslutningsvis så tycker jag att vi kan konstatera att SVT har ju verkligen skjutit sig själva i foten. För att de har eh, visat på vilka fula arbetsmetoder de använder sig av utan några sådana här skruplar. Och de har dessutom egentligen inte alls kunnat påvisa några faktiska felaktigheter i den vaccinkritik som de, som de kritiserar. Utan de använder sig istället av argumentum ad hominem för att försöka misskreditera de som kritiserar vacciner. Och det här har i sin tur kastat ljus på hela den här frågan, så jag tror att det här i slutändan utgör reklam för vaccinfrågan. Fler börjar ifrågasätta, fler blir intresserade, fler blir nyfikna. Mm. Så det, kan, det här hela kan sluta med att vi får tacka SVT för vad de har gjort. Men så långt har det inte jag kommit än, för det här, för mig är det alldeles för... Vi ska säga så här, om det ska finnas en ångrarknapp som jag ska kunna trycka på, som när man har skrivit någonting helt åt skogen i ett dokument och så bara ångrar man och så försvinner allting. Så just nu så skulle jag verkligen tillgripa den där ongla-knappen. Bara, åh oh, tack gud för det här. Så nu raderar vi bort hela den här episoden med SVT ur mitt liv. För den har tagit så mycket energi av mig. Men nu finns det tyvärr ingen ångraknapp i verkligheten. Och med en reservation för att jag säger tyvärr. Därför att det kan faktiskt hända att på sikt. Och jag tror, det här är min, min starka tro Att på sikt. Så kommer den här händelsen att leda till någonting positivt för sanningssökare. Mm. Mm. Jag tror det finns ett syfte med allt som sker. Och just nu så tycker jag att det här som har skett är väldigt jobbigt och har varit väldigt jobbigt. Men jag tror också att det kommer en tid när jag kan sätta det i ett längre perspektiv och se att det var nödvändigt att det här hände. Mm. Jag tror att du, du kommer få betydligt fler förfrågningar om att åka ut och hålla, hålla föreläsningar nu när du fått så, mm. så mycket reklam. Det kan ju hända, ja. ja. Men om man nu får samlas och ha några föreläsningar längre i denna galna värld. Ja. ja, det är ju frågan hur länge de ska hålla på med den här teatern. Men det verkar ju som att de planerar i alla fall att hålla igång det ett tag till för det, mm. Regeringen har ju lagt in ett förslag på Remissa nu om en tillfällig inom Fnutta då För det blir ju aldrig tillfälligt sådana saker. Men en tillfällig pandemilag som ska då gälla från den 15 mars och i ett år. Då, eh, ska den gälla och då? Och I ett år. Ett år, ja. Så att då, då är bara där kan man ju tänka sig då att det här eh, har ju inte de tänkt att sluta med. Inom en snar framtid utan det, det kan ju bli så att ja, semestern och sånt där ja, får vi gå ut eller, eller, eller så. För det hör man i andra länder som i England och i, i Danmark och i Tyskland och sådär, Nu börjar man ju skriva åt ganska hårt där. Mm. I Danmark läste jag att de skulle stänga ner köpcentrum och i princip bara apotek och, och livsmedelsaffärer skulle vara öppna då. Och, oj, oj, oj. ja. ja ja. Så att det här är ju ett... Ja, det, det är ja. helt, alltså man håller ju på att rulla ut ett, ett Sovjetunionen över hela världen nu. Mm. Det, det är väldigt skrämmande och, och, och just den här och jag menar nu måste ju för i Danmark så, så fick man väl släppa på den här lagen. Och det var väl mycket tack vare folkliga processer och jag vet att jag läste det att, att det, det har kommit en sån här proteströrelse, och man kan protestera varje onsdag, tror jag det var. I sjutiden, eller någonting. Nu kommer jag inte ihåg, vi får lägga upp det på på Kibonos Facebook där. Men vi måste ju verkligen eh, visa eh, att så här får det inte gå till, va? eller man kan, för, för nu. nu det, det börjar liksom närma sig någon slags eh, kritisk... Ja, drivas till sin spets där på något sätt, va? Så... Ja, men, människor måste ju börja bekänna färg. Och till exempel det här med mötesfriheten. Eh, vi hade ju... Eh, ja, du och jag deltog ju i en... en eh, vad var det? Olaglig demonstration. Eh, eh, kallar man ju det mm. från polisens håll då sen. Eh, för att eh, efter den 22 november... Ja, 22 november så var det otolåtet i Sverige då att samlas mer än eh, åtta personer eh, på allmän plats. Eh, och då nekar ju polisen eh, demonstrationstillstånd automatiskt. Och då mm. innebär ju då att om man vill protestera mot en sån här sak då så måste man ju begå en eh, olaglig handling. Eh, mm. Ja, eller i alla fall arrangörerna då. Eh, mm. Och nu gick ju den, den tillstånden ju väldigt bra. Det kom ju några hundra personer och, och polisen. Hade dialogpolis där och bad arrangörerna att ja, hålla avstånd och hålla avstånd. ett. de skulle säga det då, så kunde de fortsätta ha den här Men sen så hade de sagt att nästa gång så är vi nog tvungna att slå ner det här. Och mycket riktigt så såg, kom det bilder från Mariatorget när det var en liknande proteströrelse. Att man hade gått ut med kastruller och, och sådana saker då, och plakat för att protestera mot det här pandemilagen men då började poliserna slänga in gamla tanter och sånt i bussar eller polisbussar och de behandla dem väldigt brust och så vidare. Så att uh, uh, uh, mm. det, uh. ja. Nej, det ja. det är helt otroligt alltså, jag menar, vi, vi är tillbaka till 30-talet. Ja. Det har gått jättefort liksom. Mm. Och snart så har vi väl ett Årdalen då när, när uh, ja nej jag alltså Ja, nej, nu, eh, nu börjar det bli dags. Men jag tänkte det bara, bara för att gå tillbaka till, till dig Linda och, och mm. det här. Och jag förstår det verkligen det när du, när du beskriver det här. Att hade du fått ha en, en knapp eh, i detta. Eller liksom en, någonting som... Och, och, och jag, jag hade känt samma i den här situationen tror jag. Men... men nu är det ju så att den här tärningen är kastad, eller det har hänt så att säga, och precis som du säger att jag tror att i, i slutändan så kommer det att komma något gott av det här ändå. Att det mm. liksom, eh, men det är ett fruktansvärt övergrepp du har utsatts för. Mm. Och, det, eh, och, och all den här liksom psykiska. Eh, ja, nej, vad mycket energi det måste ha tagit alltså uh, Jo det, det, det måste jag nog erkänna jag kommer inte ihåg när jag sist har varit så trött i hela mitt liv, eller jo jag kommer ihåg det liksom när man har haft två blöjbarn och liksom, nattamma och liksom, livet har gått i 180 med, med barn när barnen har varit riktigt små Um, men alltså det här när, när jag vaknar varje morgon och känner mig fortfarande precis lika trött som när jag gick och la mig på kvällen och, och jag, jag kan säga att jag, jag kan ändå sova på natten jag sover eller sover en sån här slags medvetslös sömn på natten men, men när jag vaknar så är jag fortfarande lika trött för att det är liksom den här energin den, den har bara alltså SVT har varit som en energidamsugare och varje samtal jag har blivit tvungen att ha med dem så bara att känna jag liksom hur de slurpar energi ur mig. Det är så jobbigt. Och att, att se på de här programmen och höra rösten från Malin Olofsson. Som det har låtsas vara min vän i ett och ett halvt år. Alltså det, att, att bli påmind om det. Och sen att behöva som igår då, se den här scenen när de avslöjar sig. Vilket ju för mig är. Jag kan säga så här. Det är väl den. Jag skulle uppskattningsvis säga det näst värsta jag har varit med om i mitt liv. När de säger till mig vilka de egentligen är. Och när de springer efter mig och säger att... Och skriker att vi har spelat en allt med dig Linda. Allt. Och vi kommer att sända allt i SVT. Mm. Um, och sen att man då ska behöva se det i tv-rutan. Och veta att hela svenska folket och hela Österbotten sitter och ser på det här. Och liksom gottar sig och vältrar sig i... Um, hur jag drämmer igen dörren med en smäll. För att jag var ju så himla förbaskad på dem. Alltså det är så oerhört kränkande. Och att behöva genomlida det här en gång till då. Genom tv-rutan. För att det här, har jag ju liksom, det här har ju stått på repeat i min hjärna nu i två månaders tid. Vilket ju är kanske nödvändigt för den bearbetning som man är tvungen att göra för att kunna släppa saken sen. Men alltså det här inhumana i hela förfaringssätten, är alltså fyskänslig, SVT. Fyrtjänst. Mm. <laughs> Nej, det, det, det är så. Liksom, det, det, det är så onskefullt, så svekfullt liksom att göra, att göra på det sättet. Och, och liksom mm. att de här. Ja, och så jag, jag hör också den här rösten liksom, ja, vi, vi behöver göra så här För att komma rörelsen nära Säger de då liksom <skratt> <skratt> <skratt> ja. Ja. Precis. Men Och det vill jag säga, nu kommer jag på vad de heter Det finns ju folkupproret .se okay. Tror jag de har Folkupproret Och där, där är alltså en namnsamling Nu, nu, nu ska vi för, för De gjorde ju så att De bakar ju in SVT i skattsedan mm. för några år sedan och det är väl för att det skulle bli ett rent propagandaorgan eller att de kanske fattade att fler och fler människor insåg att det är det och då kan man ju sluta betala sin tv-licens ja. det kunde man göra förut va? men det kan vi inte mm. göra nu Nej. men så att uh, ja men vi, vi, vi får ju man, man får liksom man får börja bekämpa, slåss mot det här systemet helt enkelt på alla tänkbara sätt och, och det var ju som någon uttryckte det. Alltså tyvärr är det så att vi befinner oss i ett krig just nu. Men då är det så att vi, vi som ser detta. Och försöker, försöker hjälpa och försvara andra människor. Men då är det så att de flesta av de här människorna de hånar oss för att vi gör det. Och lyssnar på allt vad fienden säger och följer deras minsta vink va. Mm. Och, och, och det är en, det är en väldigt besvärlig. och Det är en väldigt jobbig situation att vara i. Men tyvärr så är det så just nu. Va? Men vi får, vi får kämpa på helt enkelt. Ja, så, det tycker jag. Skam den ja. som ger sig. Ja. Mm. Trägen vinner. Ja. Och, och det är absolut mest akuta just nu då, det är väl det att, att människor inte att, att vi försöker få och, och jag tror att väldigt många kommer naturligtvis att vaccinera sig. Mm. Men att det i alla fall blir någon del som, som börjar inse det här problemet med vacciner. Mm. Och eh, att de faktiskt eh, inte har någon som helst påvisad positiv effekt. Mm. Så är det med det. Mm. Ja, mm. ja okej. Okay. Uh, om vi avslutar nu så kan jag... Uh... Jag vill jag gärna läsa upp ett eh, citat som tillskrivs Voltaire för det är inte säkert att han, eh, han en gång sa det här. Men eh, det blir ju så här att vill du ta reda på vem det är som styr över dig så ska du ta reda på vem det är du inte får lov att kritisera. <laughs> Utmärkt, det har funnits i mitt bakhuvud så mycket den här hösten. Mm. Du kan lyssna också, tänka ja. på kan och jag vill passa på att tacka dig Linda. Mm. För detta du har gjort. Det, alltså jag är så tacksam för att jag har lärt mig så mycket av dig och dina föreläsningar. Och, och, och, och jag är så tacksam mot alla andra människor inom andra områden också. Som, som, som vågar ställa sig upp och säga vad de har kommit fram till trots att det är så kontroversiellt och fel i den här världen som vi lever i och att man sedan då när någon gör ett så bra jobb kring detta som du har gjort Linda då, då måste man ju då eh, eh, förgöra dig och det här är ju ett, ett försök i detta då men det har inte lyckats och det känns väldigt bra att mm. det är så så, mm. tack, tack så mycket Linda. Ja. Tack Patrik och, och tack Martin. Och det är ju, och jag blir nästan lite rörd när du säger sådär. Alltså, det är lustigt att du säger att, att, att du vill tacka mig för att jag har lärt dig så mycket. För jag känner ju att det är i barn som har lärt mig väldigt mycket. Och då hade det ju främst handlat om andra frågor så att jag har, har fått möjligheten att lägga det här pusslet. Med fler och fler bitar i. Så att, och ni har, ni har alltid funnits där som kloka, lugna, jordade människor. Som, som har stöttat mig. Och, och Sådär. Alltså ni, ni är väldigt, väldigt värdefulla för mig. Och för många andra också. Så att jag, jag vill uppmuntra er att fortsätta med ert fina upplysningsarbete. För det är så värdefullt det ni gör. Mm. Tack. Tack så hemskt mm. mycket. Mm. Ja. Ja, men ska vi ta av, avtacka lyssnarna i alla fall då, så kan vi se en avslutande till varandra efteråt. Då. Men, ja. ja. Mm. Tack så. Mycket. Tack för att ni har lyssnat. Ja. Tack alla lyssnare. Och på återhörande. Det är så lätt att hitta syndabockar om man vill. Och fast en hexprocesser hörde gångna tider till. Så har vi inte glömt principen, den är allt för bra. Den kommer väl till pass när det är något vi vill ha Och eftersom ju ännu inte allting är perfekt Så behövs det då och då ett passande objekt På vilket vi kan avreagera vår affekt Och därigenom åter få en smula självrespekt Vi behöver sällan någon lysande ursäkt det räcker många gånger med en påhittad defekt Sen samlas alla rättvisans vänner till process Som pågår bakom lyckta dörrar vanligtvis till dess Att dom i målet fallit efter fastställt formulär Efteråt förklarar vi vårt handlingssätt så här Allting går ju ännu inte riktigt som vi vill Så då brände vi för säkerhets skull en häxa till Det är äckel som du känner för din egen existens Din brist på kompetens och din impotens Ditt eviga tvivel på din intelligens Din längtan efter ordning och struktur och konsekvens de böcker som du borde läst men aldrig tittat i De brev du aldrig skrivit och din fula fantasi Allt det här är svårt att konfrontera fast du vill Så då bränner du för säkerhets skull en häxa till Du drömmer att du ligger med Brigitte Bardock i tusen och en natt och sen i tusen och två och Du drömmer att du reser jorden runt som miljonär Och utan svårigheter får precis det du begär Du drömmer att du lever i lyx och överflöd Du önskar att en särskild som du tänker på var död Men du vågar aldrig säga högt det här du vill Så då bränner du för säkerhets skull en häxa till Du har löst att göra någon illa med en kniv Och köra över någon med ett lokomotiv I vill du gärna verka mjuk och sensitiv Fast du innerst inne helst vill vara rå och primi du älskar att se andra råka riktigt illa ut Och tänka på små elakheter som du gjort dig. Men det är svårt att erkänna detta som du vill Så då bränner du för säkerhets skull en häxa till Du är rädd för att få syfilis och gonorré Eller kanske cancer eller BBC, annars är du för det mesta ganska så blasé Och vägrar att ta ansvar och vågar inte se Du snattar regelbundet om du bara kommer åt Och för att någon ska bry sig om dig, brister du i grå Du älskar att betrakta dig som geni Och hellre än att gripa in så låter du bli du ljuger vanemässigt Utan några samvetskval Du har kanske inte råd Att ha någon moral Men lite skäms du nog När du ser vad du ställt till Och då bränner du för säkerhets skull En häxla till Du hatar nog egentligen dig själv Och det du gör Så varför inte tala med din Hypnotisör. Säg vad du känner och begär betänketid Säg honom att du faktiskt är en individ Det är bara som du tror att du är invalid Du måste börja tänka om, för det är ont om tid Du är gammal nog att veta vad du vill Eller bränner du för en häxa till Genom att vi själva en gång tvingades ge upp Bär vi på ett ständigt hat Mot dem som ändå sluppit och undan Och som hållit kvar en bit av sin vision Vi kan inte tåla det Vi skrider till aktion En bit Besvikelse det är vad vi har kvar Besvikelse och bitterhet är egentligen allt vi har Det enda vi kan hoppas är att slippa reflektera Att få tro att allt är bra och slippa diskutera Att slippa minnas och få tänka att vi har det gott Att få låtsas att vi faktiskt aldrig har förstått Att få glömma att våra förhoppningar har grusats det är en drog med vilken våra hjärnor har berusats Och när vi påminns om det vi helst av allt Vill glömma av någon som trots allt inte upphört med att drömma Någon som förmår att se alternativ Skönja något bättre och kämpa för sitt liv då grips vi av ett raseri som skakar oss i grunden Vi känner att vi står inför den avgörande stunden Nu måste vi handla om vi inte ska förgöras Om inte våra själva ska förstöras Och plötsligt förstår vi i en galen konklusion Att allt beror på just denna enda person. Allt jälskap beror på den här konspiratören Han står bakom allt det hemska Han är sabotören Han har stittat ondskefulla anslag mot oss alla För att störta ner oss i fördärvet Att förfalla Han spinner lömska planer Och lägger upp intriger Han och för att marken sjunker och att vattnet stiger Vi offrar våra barn i ett cyniskt dubbelspel, Vi kallar gott för ont Och vi kallar rätt för fel Så sprider vi vår sjukdom Till nästa generation De schizofrena vittnar Om vår kusliga mission Paranoia kramar oss Till Hammarforsens dål Det känns som om vi skulle Explodera in inifrån Oftar svagt från länge sedan av häck och kamomill Ändå bränner vi för säkerhetsskuld en häxa till Att finna någon att skylla på, att bränna varje häxa Att statuera ett exempel, lära dem en läxa Genom alla tider har vi haft detta behov Ur djupet av vår skuld har vi skrikit efter ro vi korsfäste Jesus fast skulden var vår Och hela vår kultur byggde på denna metafor Vårt mänskliga tänkande är genomsyrat av Myten om en sinnesfrid som gudarna gav I den mån vi uppfyllde ett oavvisligt krav Så vi har lagt miljoner i en tidig grav Fyvillkoret för frid var offer i blod Och det var ett språk som vi verkligen förstod De allra första kristna fick lida hemska kval Vi slängde dem för villdjuren i hundratusental. Sen blev vi kristna själva och till inkvisitionen Släpade vi kättare till avdön för tronen och de som vägrade fick den behandling de var värda Vi får alla räkna med en del vi är beskärda Alla de som tänkte stort och fritt men inte rätt Fick lön för mödan på vårt eget speciella sätt En del var kloka nog att inse att de hade fel Galerie till exempel medgav för sin del Att jorden trots tecken på motsatsen stod still, så en gång slapp vi faktiskt bränna upp en häxa till. Biskop Brask var slut, han var en man för sig, en lapp i sillet och så klarade han sig. Men i många miljoner fick vi judar brända, så många faktiskt att man frågat hur det kunde hända. Men det händer hela tiden, och det händer nu Vem sätter eld på nästa bål, det är väl aldrig du Jakten på häxorna rasar som förut För varje nedlagd syndabock så skjuter Lisa ut. Nå det de som råkat födas utomlands någonstans Sådana förser vi lätt med både horn och svans och kommunister äter vi med klupande aptit Och blängesnett på den som inte råkar vara vit All existenser härjar i terrängen Och kryper kring bland barndomsblommorna på sommarängen Brottslingar och slödder av allehanda slag hedningar och halvplotter testar natto Farliga fifflar, i smyger på tåg Misstänkta mörkmän i varje ögonbrå I den gröna lunden slår en äkter sin drill Och under tiden bränner vi en liten häxa till Nu ska vi tänka efter vilka tjänar på det här Det finns en speciell Grupp av människor som är Glada åt att häxbålen flammar då och då Och nöjda när vi andra Jagar spöken i det blå Det finns de som gnuggar sina händer Med skratt När synda bockar pekat ut Och bränts en valborgsnatt Medan de går fria Som har smutsit mjöl i posen, Fria sig om sitt hus Och reparera låsen det finns de som nyttjar vår besvikelse och skuld För att inte vi ska märka att de tar vårt guld Som spelar ut vår skräck på ett så raffinerat sätt Att vi inte längre vet vad som är fel och rätt Det finns de som vet hur en slipsten ska dras Som lärt sig hur vi får krökta stackare ska tas Vi märker ingenting för när de utför sina brott, då står vi mot väderkvarnar, liksom de kershatt. De römsterar ostört, mens vi sneglar på något annat. De skäl i skydd av blåa dunster, något rent förbannat. Och ur bakhåll vittjas våra fickor mycket fort, medan vi bestraffar dem som inget ont har gjort. Det finns de som likt en trollkar på en varitej. Lurar oss att se det som inte finns att se De trollar kort ur armen Och bakar bröd i hatten Som till vi inte vin vandrar vanligt simpelt vatten Och vi i publiken Vi applåderar häpet Hej, en kanin ur intet Nej, det var väl näpet Värden vill bedragas och knappt någon tänker på Vilka som har betalat hela denna show de som tar hem vinsterna på varg teens roulette står i dimridån och kastar fram en falsk polett och vi som står och spelar börjar anklaga varann. Det var han, Nej, det var han, det var faktiskt han. Vi söker oss en syndabock och spelet rullar på lampor blinkar, ska vi aldrig lära oss förstå att det är något skumt med att banken alltid vinner Trots att häxbålet i hörnet oavbrutet brinner Det tjänar inget till att jaga häxor i det blå Det är spelets regler som vi måste ändra på Utfall på rouletten kan regleras som man vill Vi behöver inte bränna upp en enda häxa till